Vetëm atë e falëndarojmë dhe vetëm prej ti ndim dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdata të Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e ti të ndërshme, për shokt e ti besnik, dhe për të gjitha ta besimtar musliman që me besnikri, po e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndërruar vlazër dhe motra. Vertetë, në gasprovat me të cilat po ballafaqohet shoqëria jonë por edhe shoqri të tjera kudo që janë në bot dhe sfprovto të cilën shpeshherë nuk po mund ta kalojm është edhe një rrezik permanent që i kanoset shoqërisë. Është edhe një rrezik për të cilin në javën e kaluar e pam se nuk ka bazë në asni legislatur njërzore, nuk ka bazë të asni koke menqër dhe të asni populli menqër. Dhe kërë rëzik që po e ka në shëshrin, dhe që po e ka të ndisë shëshrin me gjunahe, pa dyshim, është kamata. Kërë rëzik i këpë shumë po fundos njërz me autoritetë, Kë gjëna i këpë shumë pofëndos familje autoritative. Kë më katë kë gjëna i këpë shumë pofalimentan kompani të vogla dhe të mdha. Kë gjëna i këpë shumë pofalimentan edhe shtete nga të katër anët e botës. Oshtë interesantë se gjdohere kur flitet për gjënahët, ata që jënë gjënahë qarë mundohen me gjetë një rrugdalje dikund. Po kërë jemi të kamata, të këtë gjënahë, prej 7 gjënahëve më të mëdha që mund bohën në ruzullën të kësorë, nuk gjejmë asë një jo rrugdalje, po asë një vëri me shtjë dhe gishtin të qysh me shpetu për e ti, për e këti gjënahë. Nëse s'keni harru e përmendëm njave në kaluar, se kamata, si e këpshme përmenet për herë të parë në legislaturën e faraonit buhures dhe ka qenë ndaluar. Këtë faraon ka qenë i 24 të më radhë në vine gjatë të faraonve, të pushtetarve. Po nëse këthemi tek libra të shpalur e shojmë në dhjatën e vjetën të oratë, Se si gjënaj rëzikë shumë dhe si harami madhë. Dhe që futët, këta të sot që ma shumë të e marrin kamaten, këta e kanë pas shumë strekë të ndaluar. Mirë po, kër e lëshunë rrugën e zotit, hebrenjët, që futët, jehudit, filluan me marrë kamaten, po jo prej që futëve, po filluan me marrë kamaten prej jo që futëve. Dhe dhe thanë, në kemi krufar gjënajë, se prej ty në përmarëm, prej njerëzët pa ditur, pej umijinve, kështu i përmenë Kurani, që kanë thonë, na pja marënë nëma atyre që s'jënë që i fut, pej dëmtojmë ata, s'pej dëmtojmë popullin tonë. Pastaj, kër kalunë generatat, generatë pas generatë, erdhe dhe libri i parafunit i shpalur, nga Allahu Teala, ingjili dhja të ere, pasuës të ingjilit edhe të i safti, qërtu në rëpt, shumë ishë në rëpt, qërtuë nda jahudive që i fudë dhe qysh pe hanë kamaten. Këtat krishtert që e kanë pasë këtë liber, edhe s'kanë punu me ta dhe s'po punu e sëte kësa i dite, këta kanë qenë kritikuës të rept të atyne që e kanë hanë gërë kamaten. Pas ta edhe të krishtert dal nga dal edhe ata e toleruan. Nuk e toleran Biblia, nuk e toleran Injili, po e tolerojin krishteret që nuk e pasojnë librin Allahut. Në traditën tonë, shëkullore, ka qarkullu gjithmonë popull një kanun, që kanun është gjuhën arabe, e në gjuhën Shqipë i bjen një ligjë, i cili ka qeni shkruar dhe i njohën në popull si kanuni i lek duka gjinit. Kanuni i lek duka gjinit. Ky kanun është ekskluzivisht i mështetër në mësimet biblike, dhe me thonë bazat i ka në krishtjenizem. Komplet është im shtetën në mësimet biblike, po pastaj ka edhe mendime të njerëzve. Po interesant edhe ky kanuni e Kishbot të ndalun me kamatin. Edhe me kanon, këta kanonë gjithë që punojnë me ta, se si lejohet muslimanit as kërkuhet me punuar at liber, po edhe ata që punojnë me kanon, edhe ata e kanë të ndaluar, e kanë të ndaluar kamatin me dhon, me marr. E kështu me radhë. Pra nuk gjejmë dikun Ndo një argument, në në mund të këthejmë edhe tek shkenstarët, edhe tek filozofët, edhe tek mendimtarët e vjetër, edhe bashkohorë. Por nuk e gjemë një gjatë të tilë të lejuar. Zaten edhe Aristoteli, edhe Platoni në përlibrat e tyre të hershme, edhe ata e kanë dalu kamatën dhe e kanë konsideru si të rezikshme. Kretë këto kanë kalu edhe nuk, do të mërëmi shumë me to, po dash, neve na interesan që ndrimi i fes islame ndaj kamatës. Unë e bona një hyri paksa gjatë. Pse e bona? Se kretë po thojnë veç që ju muslimon të një të zeshën, veç që ju po fol një kunder kamatës, pses po fol një të tjirët? Kretë e ndalojnë, po na përkaldzojmë hakun. Na muslimon përkaldzojmë realitetin. Se edhe priftrinjet e kishave, po edhe rabinët, o dhe hecit e qifutlë, o dhe hecit shpirtnorë, edhe ata, edhe shkencëtarët, edhe intelektualet, edhe pleqët, të gjithë e ndalojnë. Mirë po, disa nuk janë realista, nuk janë real, monohen me aborë rafëshnjone i tjetërit. Monohen me aborë rafëshnjone i tjetërit. Si kur këta dështaka në shkollë që në gëllin, e keni po, kërë këmi kalune për bonga shkollës, En klas gjithmonë na kanë përcjell don gelçë, i kenë pas. Edhe i paishane kur i mershin nisha, mas orës ata ulshin i çesh, e ngushtleshin janë, po mos e bëvë maraksone ku marr nesh apo taniën. Edh on e ku marr vjet, edhe edhe provim, po edhe provimi po për zonsa. Po edhe me ngjel, edhe ngjela për zonsa. E ngushtleshin gelçat vetin janë i tjetrin. Ta ngushtleshin gelçat e ngushtleshin janë i tjetrin. Po nuk ka ashta vëlla. Tash muslimanët çapo thojnë? Po çka të pe marrin? Ne çka pe marrin? Ne çka pe marrin? Po se cili pe merr, po se cili ka pasojat. A po flenë të i qetë, korë gjumë i në kumë delë, në natë me thonë, në me në gjestë sëtë këmë i dhëmë 10%, 8%, mu kanë ledhë 2000, 1000, 50.000, heç asë një herë, që 43 vite, s'ka ndonë mu më prish disponimin gjumë për këtë qështje. Për shë a zotë i njëfë njerë që me shme kokra po flenë, me kokra hojë, me kokra, me diazepama, me paurina, me kutadione, se he, së heç asë vje gjumë i, Se ju ka ofruar i parri tash edhe edhe neve na u ka ofruar i parri kush është nuk ka mot zotin i mot edhe tridet të ha nda të martën kur të ha nda po duat të martën do të më lajmë ruat atje poshtë ose vjen po ta merr spinë po ta merr kern po ta bën ato po ta bën ato po ta bën ato andaj çëndrimi i islamit po na intereson unë po e them edhe një herë këto po për i përmendi që ju dhem të rriman men marrin mëse në koha e islam e fe radikale, ekstreme, se që vetë të muslimantë këndalume, po të edhe kryshin me të angjitun e shta shtetirat gjamiz, prap haram e kje. Edhe yllin e Davidit me të angjit që futve prap haram e kje. Edhe kanon gjime të bo, me kanon të lekes, prap haram e kje. Edhe me të bo si Platone, apo Aristotelje, apo tjetër, apo tjetër, prap haram e kje. Së më nëshme dalë për haramit, kërka heqë. Vetëm se problemi që na po e themi kështo në njërë të hapë transparentë. Kjo kanë rëre po na hakmirent se tash tash dikush me publikuo këto media thon këso ky ekstremisti t'Araborës ku ka ardh midis këtyre qytetit po ligjëron me me me mentalitet të Afganistanit. Jo, ne po ligjëroj me mentalitet të Evropës. Mentaliteti i Evropës nuk e duron Kamotën. Këso ne në shtet i lasht, në shtet që ka pas Emën, Greqia po falimenton. Ja kanë nis, po remeno Nire me i shqit pronat, o shaj jo e mirë Shqit arën, shqit kërën, shqit shpinë, shqit këta Jo shaj e mirë Shteti po shqit Ishujt e vetë Shteti do me shqita dhe vetën krejt Së po munden E ka godit e rën Ka kollaps ekonomik Për shkakt kamatave veç Jo për shkakt që se ka nëmar kamaten E dini vlazen Një shtet Në Amerike në Latine Një shtet Në Amerikën Latine komplet shteti, me dhon, me tokë, me njerëz dhe me shtëpi, me krejt nuk po mund ja kryen borshën e Amerikës. Se prej viteve 60-ta me kamot me kamot, në vitin e 90-të Amerika konstaton se komplet shtetin me mar, me mar, do më marr, më marr do të thon, me tokë, me çka ka pasur nën, pra borsh po jetë shteti. Kësoreputson kamota. Në shtet komplet mushit, ke shteti me çka ka pasur nën, s'po mundi kryen borshet që kanë ardhur si Pasoje kamatës, se ja i borë që i borë, zë i borë që i borë, zë i lanë në shteti, po ta është për qinjit e më dhaja, tu rrit, tu rrit, tu rrit, tu rrit, tu rrit. Andaj vlazen, rrënë me këta njerë që kanë këto probleme, e do të shefni jo, logikisht a e lejonja, po se lejoni kamatën. Dhe feja islame, si qdohere, ju paraprinë proceseve në shëshri. Jo masit ndodhë, njëri me ufutë në borë që kamatë, e me thonë, e ta është feja që Fëy atruam ty pa hi, hiçn kamot. Edhe s'lën mua afro hiçn kamot, edhe të kallzon çka është kamata. Dhe normalisht sheria e Islam nën fen Islame kamata është tërësisht e ndaluar me përqindje të vogël apo të lartë. S'ka dallim. Me merë edhe me 0.01% mer kamata apo jep kamot haram ke hy. Ke bogë gënat madh. Andaj ë uh, Këlligjë, buran nga Kurani dhe Suneti Keni pak durim sabër Unë nuk do t'i përmeni këjtë sa në qenë Kurani dhe në Hadith Se dikuj mi a thonë dhe thonë një që ka hanë për i gamirë për kamaten Oshtë rëzikë që shimonin e dhe për të ka Delta është për jashtë krejtë Unë nuk du me i thonë Edhëpse i këmë para vetës këto Veç shumë shumë shumë është e rand Unë e veç do t'i përmeni disa tekste Matleta Matleta përmendjen dhe Emo han thot kamata nuk është haram. Ai bën kufër, del prej feje. Edhe çdo keni parasysh, një tjetër është me mar kamaten, tjetër më thon s'është kurxhesh. Më thon kamata s'është kurxhesh, s'ka so kur problem, merr haje, bën çka dush me to, del prej feje. Do të më hi mo la komplet edhe më thonë shado la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluh. Mukthyrisht asa jeni në fe. Se e ke bë haramin e ke bë halal. E vallahu ne di ç'është haram po mar, po marr, po punoj me kamat, ti je gjinahçor i madh. Fasik i thuat në fen e Islamit. Fasik është gjinahçor i madh. Andaj pasojat e njerëjut që punon me kamaten janë të shëmta. Po më e para është se është në luftë me Allahun edhe të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu sallam qa po fatë Allahu teala fa in lem tefalu fa dhanu bi harbin min Allahi wa rasulih wa in tubtum fa lakum ruusu emwalikum la tathlimune wa la tathlemune e në qoftë se nuk hesh një dorë nga kamata po fatë Allahu ta dini se jeni në luftë drejt për drejt me Allahun dhe të dërguarin e tij. Wain tob tum fela kum ruusu an ba lakum. Po nëse pendoni ju do kan ja ka ja të kanë ajo pasuri, domethën bazë. Jo kë ka motës, po ajo që ke investuar për shembë ke sht 100 mijë, ta shtu kan bot 200 mijë. Kto 100 mijë ti ke ka mot si thën i gjun, ama ato bazën i merr paratë tua. Dhe thot Allahu, ja nëse pendoni ju do ju të kanë ajo Pasunia krytë e mali tuaj Dhe asë kanë nuk e dëmtoni E asë vetë nuk dëmtoni që të largoni nga kamata Kamata runa zëtë o shëj e mos besimit Allah o sëtë ja e juhe lëdhina amenu të kullaha wa, wa dharu ma bëkje minar riba In kumë të muëminin O ju që keni besuar keni frikë Allahun Dhe largonu prej kamatës Nese jeni besimtar Shif shif Kush zohet largimi prej kamates nese ki iman besim Dhe dy kush Kajt qita shqiptar që jenë kamat kajt besimtar pa, Po po këta me gojë jenë që si Jenë deklarua që ashtë në nëmër po Me emna po Amo nese ki e besimin Allah po thët Largo i këpë i sajna Në këntu mëminin Nese i mëmin besimtar Nese si jeti meru me kamat Aja është problemi jyti Pastaj Allahu ta'ala të regën se kamata e shduk e azgjesan pasurin Dhe thotë Allahu ta'ala Jem haku Allahu riba wa jurbe sadakat Wallahu la ju hibbu kulle kefarin e thim Allahu e shduk kamaten Dhe e shten sadakan, lëmoshen Allahu nuk e dën as një njëri që është mohus dhe gjenah qar Pastaj ata që han kamaten ataqemirën me kamatin do t'ringjallën në gjendje të dhimbshme Allahu teala thot Ellezina yaakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabatuhu ash-shaytanu min al-mas dhalika biannahum qalu inma al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba ataqohan kamatin ditën e kiametit Nuk ngrihen ndryshe vetëm se do të ngrihen, do të zgjohan si kur i qmenduri nga të prekurit e djalit shëjtanit. E këni po këta që janë dikim të shëjtanve të gjenve që është dridhen, që është piskasin, që është që rëditën, që është thejen, që është bërtasin. Qashtu si qmendur ka morin gjallë këj cilë e han kamaten në ditën e gjykimit. E këndohë, fatë Allahu, sepse thanë, tregtia, shidvleria është njësoj si kur kamata, e Allahu e ka leju të rektin shi të dheren, por e ka ndalu kamaten pasta e vlazen është prej 7 mkateve matë mëdha që jënë në ruzullin të kësorë, e përto ka thonë Rasulullahi sallallahu a sellem i gjtë të një bu, se bëll mu bi katë, lërgohonin nga 7 mkateve nga 7 gjënahet shkatë rusë edhe e treta prejtyne është kamata e treta prejtyne është kamata runa zëtë prej saj, dhe në fund, e jo krejtë në fund, sepse kjo është kapitull në vetë, kjo është sindrama apo virus, apo smundje, që e ka godit që është njën tonë, e në fund keni kujdesë dhe ju që nuk e mërë një kamaten, po ishtini hunë që është të popullin kamat, ka pak, që është dëshmitarë, më shkrua jo çështu do do farxonesh që i nxjini u të vogla dëgjoni çfarë thot Rasulullah sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Xhabirit radhiallahu anhu la'na rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila ar-riba wa mu'akkiluhu wa katibuhu wa shahidei wa qala hum sawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuë mallkema la'n Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kamallkuen ngrancin e kamatos. Ato që han kamaton, e kamallkuen dhonsin e kamatos, ato që jep kamaton. Shkruosin e kamatos se kurbohen këto transaksione kamatare, atë shkundi kush apo? Është ni aty një në punds, apo një në në punë apo në në punë se që ne shkruan. Edhe ai apo ajo që shkruan i malkum. Wa shahideihi Edhe dy dëshmitarë, do të më pasotë dëshmitar kur bëhen këtu. Edhe dy dëshmitarë. Dhe ka thon Muhamedi sallallahu alejhi vesellem, hum sawa. Të gjithë janë të barabartë, të gjithë janë xhenashçar. Andaj mua po bjen me utakun e njeriu që kur njet vetas se ka hungur, s'ia ka dhonë, s'ia ka marr, vetëm valla e huaj dy sort këm qyllum ka thirr kom dëshmuç aty. Po ne s'kam kur xofaj, pasha Zoti ki e fortë. Kje e faj, kje e gjyna, andaj kje një kujdes, kje një kujdes se po nga godet nga i denimi Allahot në këtë kote krizës e moralit, tash edhe krizë e ekonomike, edhe krizë a politike, kje një kujdes se kjo të falimenton, një jo familjën e shpinë, po shtetin, edhe botën e falimenton. Andaj Allahu nga ndihmovët dhe nga lecovët me ikë këti gjynaje të madhë, Allahu nga forcovët në të vërtetin dhe largof nga largofët nga pa pavërteta, Allahu nëndihmoft me u shashuhu me njerës nuk janë gjyëtën kësi fargjënohi se ata ta letësojnë, po menajtë me ata që se kanë provu kur e ata ta tregojnë realitetin, Allahu në falët nëndihmoft edhe në shpëtoft e kulu ma të smaun wa staghfirullaha li valakum wa, wa lisari lëmu'minin min këli dhëmbë fa staghfiruhu inna hu hu lëgafur rrahim staghfir Elhamdulilah Rabbil alamin. Hamdan katiran tayiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna w wa yirda. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pastaj vlazen mos harroni se njon nga punet se mas shunti e sjell dënimin e Allahut. Apo ma mir me thon e për shpejton, e ngut me të ar dënimi, sa i dënimi vjen. Po çiper me ngut pak procedurën e ardhes se dënimit. Në prej gjinahave që më shumë ti ndihmon është edhe kamata. Za të dy për një herë janë, po njëna është edhe kamata. Ka thonë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem: "Idha dhuhire tiru zinah wa riba fi qaryatin ihlu bi anfusihim azab Allah." Do të thotë në një vend shfaqen publikisht zinaja dhe ribaja. Do të thonë imoraliteti dhe kamata Këta e kanë përshpejtue, e kanë ngutë dënimin e Allahët. Vë Allahin, me keqare, për po e them, me zemër të mërzitur, për po e them, popullin tonë, të dyatjen publike. Zina në zda vend, në zda qëshë. Zina kur ma shumë nuk është bëgë, edhe ato publikisht, kretë në emër të lirisë e shprejes, të lirisë se levizjes, të lirisë e dashurisë e kështë mërra dhe kështë mërra dhe kështë mërra dhe kështë mërra dhe kështë më, radhe, kështë më edhe kamata po falimenton familje e përmenda javën e kaluar një statistik para 2-3 viteve ka qenë, sigurisht është rritë po në përflesat të të të vjetëren, 400.000 familje kosovare kanë problem me banka, 400.000 familje kosovare jënë të futuran kamatë, derin, fit. Ata 3 antarë me i posbojnë 1.200.000 kosovare për balën me këtë problem, me këtë gjënatë të kapshëm për unë a zëtë me i posë ka pesat, gjashta, asikur dhe familje që i kanë ka shtata, teta, që a dhe të thët, dy të tretat e popullit tonë janë me këtë problem. Nuk për po mënë e jetoj një jetën asë mija, asë gratë, se le më burrat, o vlazën nuk këmë kohë, di familje, familje di këtë në kryqitet në Zelandë jetën, nuk mënë këtë jetë kur, ka dek nana, ka dek babe, ka dek agje, ka dek gjyshej, Së këthej në kur, jenë bë po thojnë që ishtë të sikur shkrumat, kanë ikë pe i kamates, i kamarë 50.000 marë, ka mar 50 para luftës, mas luftës ju kanë bo 500.000 marë, këtash ju kanë bo së disa milën, kur nuk uzojnë me shkelë toke në vetë. Nuk po flasë me të nime, po me emër, me mbjemen, po së të në lejën e tike e hoxës me përmenë. Jetojnë zelëndë, shkyjnë me të një familje kompletë. Qëfar jetë e bojnë ata ti? Ata për 50 e këta kamatashat apo kamagjita apo fajde gjit këta kriminalat se këta janë ta bojn krim vëllah ky nuk është krim ekonomik ky edhe krim fizik është këta vënë kan mrapa grillave jo më ndaj me neve bash këta janë duke bë krim duke bë krim të madh allah ju ul zot se më shkatruaj ka shkatruaj boll po inshallah zoti ju ul zën andaj keni kujdes para se të veni tek ky rrezik se i vjenë dikuj, kjo e keshë, i vjenë për fundimin këtë mënyrë. Allahu i forcoft rinin ton, e i drejtoft të rritet të rejat, edhe ja mundcoft me izgjith problemet ekonomike në rrug të lejuara, se Allahu e ka leju e shqitjen dhe bleri për e ka ndalu kamaten. Allahu i ka leju e transakcionet bankare pa kamat, për i ka ndalu e transakcionet bankare me kamat. Andaj Allahu në ndihmoft edhe në forcoft,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 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ